Nyolc. A másnap reggel a szokásos rituáléval telt. Miután septében összekészítettem az iratokat, amelyeken otthon dolgoztam, felöltöztem és kiválasztottam a közel száz darab bögrémből, hogy melyik igyam meg a kávét. Majd legalább öt percig elméláztam, hogy erősre vagy inkább gyengébre vágyom, Ezután úgy döntöttem, hogy visszahívok néhány ügyfelet, akik tóparti villát keresnek, és mesélek nekik Zoltán házáról. Legalábbis ez volt a tervem. De valahogy nem igazán tudtam rávenni magam. Két dolog is visszatartott. Az egyik, hogy tudtam, ez a kilépő ingatlanom, legalábbis egy időre mindenképpen – hiszen a kávézó beindítása mellett nem lesz időm ügyfeleknek mutogatni a házakat és lakásokat. Volt ebben némi büszkeség, jövőtől való félelem és szimbolika is, hiszen ez a ház volt talán a legszebb mind közül, amelynek az eladását valaha rám bízták. A másik dolog, szóval nem vicceltem Zoltánnal, Tényleg úgy éreztem, hogy nem kéne eladni. Egy ilyen parti nyaraló, maradjon a családnál. A fenébe, már megint nem akarom eladni ezt a házat. Bosszangottam saját magamon, és megráztam a fejem. Ránéztem a lakásban szabadon repdeső papagáira. Te mit gondolsz? Nem kellett volna elvállalnom ezt a melót, mi? De akkor mondjak le a szép kis jutalékomról. Abból lennének a kávézó új székei és asztalai. A madár rám se hederített, csak bámulta magát a nappali falálógó egyik festményüvegében. Csak ennyit mondott: Mandarin szép madár, szép madár! Nem vagy valami nagy segítség, kis barátom! Mandarin tovább csicsergett, és felborzolta a tollait. Nem volt számomra semmi okos mondani valója. – Szedd össze magad, Nóri, és telefonálj. – Abból nem élünk meg, hogy itt méllázol a kávét felett, – mondtam magamnak hangosan. Délre túl voltam az első komoly vevőm hívásán, és egy időpontot is megbeszéltünk. Persze azonnal felkeltette az érdeklődését a ház, és én nem is lehettem volna boldogabb, mert szinte biztos voltam benne, hogy tetszeni fog neki. Már régóta keresett olyan házat, melyből toszkán stílusú butikhotelt alakíthatna ki. Pénze is volt, elképzelése is, szóval majdnem biztos voltam benne, hogy meg fogja venni. Abban nem voltam biztos, hogy ebből a házból kellett toszkán stílusú butikhotelt csinálni. Úgy döntöttem, felhívom Zoltánt. Nem azért, hogy lebeszéljem, hanem azért, hogy megbizonyosodjam, felkészült rá, hogy a szülei és nagyszülei örökségéből talán egy megveszekedett homlokzat sem marad. Persze, ő az eladó, majd eldönti. Ezt igyekeztem neki is vázolni. A legnyugodtabb hangomon meséltem a vevőről és a szándékairól. Csak azt szeretném, ha nem kapkodná el, mondtam neki. Egy ekkora ház eladási procedúrája általában fél évig, egy évig is eltart. Ez esetben viszont szinte biztos vagyok benne, hogy nagyon gyorsan fog rá ajánlat érkezni. Szinte láttam magam előtt, hogy elmosolyodik. Akkor lehet, hogy kevesebb jutalékot kéne fizetnem, nem igaz? Oké, okay. ez a hapsi engem teljesen kikészít. Nem tudok neki semmilyen trükköt bedobni. Igaz, de már aláírta a szerződést, szóval mindegy, hogy egy nap alatt vagy két év alatt megy el a ház. Hát két évig már nem maradok, de néhány hétig még igen. Tudtam milyen, vagy legalábbis a gyomromban éreztem. De vagyok olyan kényelmes helyzetben, hogy válogassak a vevők közt? Igen, vágtam rá hezitálás nélkül. Jó. Akkor ne legyen belőle Toszken Butik Hotel, ha lehetséges. Nem akazott csalódást a válasza, és ennek örültem. Ránéztem a kezemben nyugvó bögrére, melyet még egy síelésem vettem magamnak. Egy mugyorót rákcsáló mókus volt rajta, aki egy sípája tetejéről tekint lefelé. Tudom, szörnyengítses, és a mókus feje túl nagy a testéhez képest, Ugyanazzal a jaj, de cuki technikával készült, mint minden Disney mese. Túl nagy fej, túl nagy szem. De mit tegyek, nem tudok a bögréknek ellenállni. Néha egyszerűen csak meg kell venni egy újabb darabot. Nem ígértem neki semmit, csak annyit, hogy beszélek az eladóval a lehetőségekről. – Szerinted hülyeséget csinálok? – kérdezte komolyan. Furcsa nem éreztem túl bizalmasnak a hirtelen tegezést és a kérdést annak ellenére, hogy csak néhány napja ismerjük egymást. Szerintem jogod van hozzá, hogy felmérd a lehetőségeidet. Annak adod el, akinek akarod. Akinek meg nem akarod, annak nem adod el. Lesz rávevő, nyugi. Tényleg így gondoltam. A kérdés csak az, hogy ki. Nora? Igen, Zoltán? Válaszoltam hasonló komolysággal. Mit gondolsz, meghívhatlak vacsorára valamikor a héten, vagy ez nem fér bele az ingatlanos vevőkapcsolatba? Nyugodtan mondj nemet, ha úgy gondolod. Mondtam én. Elég jó érzéken van kiszúrni, ha megtetszem egy férfinak. A meghívás viszont minden elvemnek ellent mondott. Ugyanakkor volt valami vonzó ebben a bizonyos ügyfélben. Talán pont az, hogy néhány hét múlva ismét Angliában lesz, úgyhogy a szívemre nem jelent túl nagy veszélyt. Egyetlen vacsora pedig biztosan nem. Ráadásul első látásra megkedveltem, ez pedig nálam viszonylag ritkán fordul elő. Elég skeptikus vagyok, a férfiakról van szó. Nagyon csendben maradtál, elnézést, ha indiszkrét voltam. Szólt nyugodt hangon a telefonba. Nem akartam nemet mondani. Válaszoltam elég félénken. Ez jó hír, vidult fel. Akkor holnap? Nekem jó. De kérlek, te válaszd ki az éttermet, az én helyismeretem eléggé korlátozott. Legutóbb, amikor egy lányt meghívtam enni, akkor fagyit kért, és ötvenbe került. Hát, a fagyit én is szeretem, de vacsorára válaszunk valami mást. Rendben. Ahogy bontottam a vonalat, a papagájom ráült a fejemre. Kitartottam az ujjam, hogy át tudjon ugrani. Utána az arcomhoz tettem, és megpuszilgattam a hasát. Mondd meg nekem, mandarin, mégis milyen jó fene van velem hetek óta? Nyári bezsongás! A kismadár csibitelni kezdett, de semmi értelmeset nem mondott. Úgyhogy kelletlenül visszatértem a munkához és a kávézó adminisztrációs munkálataihoz.